Tambor eta makilak eskuetan zeharkatu dituzte karrikak eundaka aurrek Donostiako tamborradaren estiloan, denek erritmoan zuten zigante eta gaiteroek bidea idekitzen zieten bitartean. Entzerro txikiak ere, peretokia ukandu eta eguerdean lehon erregiaren igatzartzea. Uh, bai, unako festak. Zer egin duzu orain arte? Uh, Errege, lehon ikusit egu. Esnatu da? Bai. Bazen jendea iniz, zerriko etxa? Eta itzordun nagusia eguerditan Potehna parkean piknikatzeko eta joko tapuzgarrietan ibiltzeko, aurrandan bat ikusi dugu konfeti eta tresnates berdinekin, zertarako erabiltzen zituzten galde gindiegu. Jendeari bota. Botatzen dituzua jendeen gailan? Bai. Eta jendea ezak eh. Eta geroberaz, ze nahi duzu ez erregin atxaldean? Ezak itxu bera. Manizak. Beldurtzen zirezte, manejeta? Ez! Bai! Aurren eguna bururatua ostegunean, ostirala adinekoen aldi izanen da.